Rugăciune pentru taina liniștii. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina liniștii, pacea sufletului, curăția inimii, renunțarea la toate cele ale lumii, ca o lepădare de sine, pocăința cea adevărată cu lacrimi care curăță ca un al doilea botez sufletul, retragerea de la relația cu oamenii. Ca să ne bucurăm de convorbirea cu tine, de vederea ta, a preasfintei născătoare de Dumnezeu, a sfinților, a îngerilor și a puterilor cerești, care sunt semnul că suntem pe calea ta, Că urcăm scara adevărului Tău, că vom moșteni viața veșnică, încât să socotim liniștea ca lucru cel mai folositor. Să cunoaștem adevărata viață călugărească care este plânsul păcatelor, o ocărârea, disprețuirea de sine, privegherea, înfrânarea, osteneala trupească, frângerea inimii, cugetarea celor smerite, gândurilor, izvorul de apă vie al lacrimilor inimii. Să vedem măestria cu care conduce lumea, să contemplăm înțelesul dumnezeiesc al puterii, al slavei, al înțelepciunii, să gustăm bunătățile mai presus de fire, să ne bucurăm de frumusețile cele mai presus de lume, să ne facem sălași. Biserică, templu, lume duhovnicească zidită din legea iubirii, să ne bucurăm, să alergăm prin iubirea cea fără de margine, care este capătul tuturor virtuților, ca să faci din sufletele noastre un rai dumnezeiesc al dragostei, lipsit de gânduri, de împrăștierea minții, să avem vegea cumpătării. Smerenia cea întru tine, care dă aripi rugăciunii, îi dă ochi sufletului și minții, ca să te vadă, să înțelegem dependența noastră totală de tine, ascunsă ca o taină în cuvântul tău. Fără nimic, fără mine nu puteți face nimic. Să ne potolești tulburările ce ne vin de la tu. Lume și demoni, ca să facem rugăciunea cea negrăită din gură, dar lucrată în inimă, prin Duhul Sfânt. Când harul face să țișnească rugăciunea ca dintr-un izvor, căci rugăciunea are stăpânire asupra tuturor faptelor, ea naște lacrima păcălintiei, pacea gândurilor, curăță cugetul. Și inima alipește sufletul de tine, leagă toată pofta de tine, îmblânzește sufletul, îl smerește, îndreptează toate puterile sufletești către tine, ca să-ți putem mulțumi toată veșnicia de felul în care ai prădat împărăția iadului. Ai scos pe toți frații strămoșii, surorile, părinții și tot neamul nostru din întuneric, o sândă și moartea cea de-a doua, încât nu suntem vrednici să-ți lăudăm de tale patimi, pe care niciun om nu le-a fi putut suporta. De aceea întoarce gândul nostru cu putere să privească în locul de unde izvărăște lacrima inimii, să ne rugăm netulburați de răsuflare, să rămânem cu mintea în inimă, să desființezi robia inimii, să ne dăruiască pacea cea înțelegătoare a sufletului, să aflăm rugăciunea harică a Duhului Sfânt, cel de viață făcător în noi, ca semn că să lași al tău, al Tatălui Ceresc și al Duhului Sfânt am devenit